Soha nem szerettek még önmagamért, mondja a falusi románc dokumentumfilm egyik szereplője, de a szereplő mégsem jó szóhasználat. És ezeket a szerepeket, melyekbe beleszülettek, vagy belekényszerültek, és ahonnan többen próbálnak kiszabadulni, de a szabadulás innen, ezekről a helyekről, ezekből a zártskatójákból ilyen nehéz. Bódis Kriszta írófilmrendező folyamatosan és állandóan az ő világokat mutatja be. Legyen az regény novella film, és bemutatni legalábbis hitelesen csak úgy lehet, ha az ember közel megy, minél közelebb. A személyesen is jelen van. A belső közlés vendége Bódis Kriszta író, dokumentumfilm rendező. Tartsanak velünk, én martonéva vagyok. hogy versek, regények, novellák, filmek, különféle művészeti alkotások, ezek egyes részei úgy tűnik az egésznek, és azt hiszem, hogy nem is nagyon lehet ezeket külön választani, mert hol kiegészítik egymást, hol visszautalnak, hol átjárások ezek, tehát hogy hogy vannak nálad ezek a műfajok. Jól látod, ez egy út, így mondanám és uh, szerintem mindent megfogalmaztál azzal kapcsolatban, amit én fontosnak tartok. Vagyis, hogy uh, a művészetnek van társadalmi szerepe, ebben mélyen hiszek. És az, hogyha egy művészet uh, fontosnak tartja, akkor jelen kell lennie, ott kell lennie, azokban a világokban megmerítkeznie, ahonnan megszólal, ahonnan közvetíteni szeretne, ahonnan hidakat szeretne építeni. Az én életem egy nagy átalakuláson mentem keresztül, mert uh, ez egyrészt azzal járt, hogy ha az ember ilyen témákkal foglal és ennyi dolgozik, ez most időben is el tudott képzelni, hogy azért egy dokumentumfilm az, nálam az két-három év, hat-hét nagyobb dokumentumfilmet készítettem, közben megjelent három regényem, folyamatosan publikáltam, közben tanítottam az egyetemen, én pszichológusként is működtem, hogy ez nagyon-nagyon sok idő, és már csak ez ennek okán sem volt nagyon lehetőségem a műveknek a további foglalkozni, de ezzel nem annyira most nem sajnáltatni akarom magam. Ez azért érdekes, mert nem is volt fontos ezekben a helyzetekben. A megszólalás és a megmutatás az fontosabb volt, és időben is vette az időt. Miközben azt is gondolom, hogy beszélsz erről a rengeteg műfajról, amelyek hol párhuzamosan születnek, hol kiszab magának csak egy pici önálló időt, hogy minthogyha mi a dokumentumfilmekből kimaradna, ami nagyon a dokumentum, nagyon a valóság, ott megfogalmazódik valami, ami mint egy fikció tovább él. Tehát nem tudom, hogy a regények mennyire annak a szüleménye, hogy egy picit Tovább viszed a szereplőket, ami nem fér bele, amit nem lehet kimondani, ami túl nagy lépés. Teljesen jól látod. Tehát a, ami a dokumentumfilmben behatárolja a, a, az az etika, az etikai része az embert, az alkotót, hogy nem lehetnek. Azért is szeretem például a szereplő szót, mert ez tárgyiasítja azt a világot, vagy, és a film egyébként be is merevíti azt a világot, amit én kimetszek. De akkor és megmutat, hogy együtt alkottuk? És azért együttalkotás egyébként, uh -huh. mert konkrétan kidolgoztam én erre. Tehát most visszamenőleg nagyon jól meg is tudom fogalmazni, azt hiszem, hogy, hogy ja, most majd elmondom, hogy miért múlt időben beszélek. Mert szerintem ez, ennek van jelentősége. Tehát nagyon jól látható volt számomra, hogy ez egy etikai kérdés. Ez Egyrészt azért, mert amilyen kép születik esetleg ebb, erről a világról, az sztereotipizálható és, és kontraproduktív is lehet. Tehát leszögezi, lemerevíti, bezárja, beskatujázza. Pont azt, amit én ki akarok szabadítani. Azt az embert, azt az életet, azt a sokszínűséget megmutatni. Pont az ellenkezője is történhet. És akkor ez történik az irodalomban, hogy. E, nem az irodalomban is... van, a meg, de arra fel is megyünk mindjárt. De maga a filmezés, mint módszertan, nagyon és hogy miért nem szereplők, és kimutathat, hogy akkor résztvevők, vagy mi. Például a kezdődik egy ilyen dokumentumfilm nálam, hogy én megfogalmazok egy célt. Azért jöttem ide, azért szeretnék rólad, vagy erről a dologról filmezni, mondjuk, mondjuk a cigány hagyományokról, mert szépnek tartom ezeket, és fontosnak tartom, hogy megmaradjanak. De nem arra vagyok kíváncsi, hogy én mit gondolok ezekről a hagyományokról, hanem én mint egy kutatói szemmel is jöttem ide, mutassátok meg nekem, amit ti úgy gondoltok, hogy egy filmben meg kellene őrizni. Tehát együtt munka van, nálam van a kamera, de én kíváncsi vagyok rád, te hozod be azt, amit szeretnél te is meg és megmutatni. Van egy közös cél. És ez a, Ebben a közös célben dolgozunk annyira, hogy valóban így jön be az, hogy nem fogok felvenni mindent. Ha előttem vérzik e valaki, én nem fogom felvenni, leteszem a kamerát. Ha előttem lakoltatnak ki embereket, akkor maximum fel, felhasználom a filmet mondjuk arra, hogy a illetékesek intézkedjenek, és nem szeretném, ha a nézők csorgatnák a nyárukat, a, bocsánat, hogy így fogalmazni, de hogy a dokumentumfilm az egy nagyon kitett műfaj. Viszont egy csomó olyan dolog van, amit valóban nem lehet Nem csak ezért megmutatni, sok minden másért sem lehet megmutatni. És ezek dolgoznak az emberben, és egy alkotó ember ezt nyilván felhasználja, és a fikció még egy másik dolog miatt is fontos. Azért fontos, mert jobban elvonatkoztat a valóságtól, olvasóként talán másképpen vonódsz be egy fiktív történetbe, mint amikor a való életet látod szemtől szembe. És akkor most hallgassunk zenét, Pajabeának a Holt című száma, ami azért is fontos, mert hogy nagyon ritka, hogy te dalszöveget írsz, talán egyetlen egyszeri, de ez esetben te írtad ennek a dalnak a szövegét, tehát hallgassuk meg Paja Bea Bódés Kriszta Hold című számát. az záródig... Íz, mézet is Főfakor. Paja Bea bótizkészta holcímű számát hallották, és szerintem azért fontos a Paja Bea. Mert hogy volt egy közös munkátok, nem tudom, hogy ez előtte vagy utána született ez a dalabárisé, amelynek a zenéjét ő. Igen, tehát ez egy kölcsönös, igen, alkotói időszakunk volt. Nagyon rövid volt különben, de valóban így kezdődött, hogy először én írtam szövegeket a Beána, kettőt vagy hármat. Az Ateni Olimpiára, amivel ő fellépett az adalnak a, a szövegét is én írtam. Ő keresett meg engem, mert egyszer elénekelt egy dalomat, ami egy teljesen más felkérésből született. Az inkább egy ilyen dalnokverseny volt, és ez volt a játék, hogy a griruzán elé írnak egy dalt, és akkor arra kellett szöveget írni, és ezt a Beána el. Mi a közös bennetek? Hát, a cigányságunk. <gül> de ez most csak tényleg úgy mondtam, mint a szabad a Jó, szerintem de ez teljesen. De igen, ez. És akkor most mindenki gondoljon itt, amit, amit szeretne. Ebben sok, sok minden benne volt, tehát itt szimbolikusan is értettem. Ugye ez a film, amiről a Bariši, ez a nagy lány is, hogy, hogy a nőkről szól, vagy a női hagyományokról, a női hagyományokról a szól, szó, és ahhoz, hogy te ezeket a filmeket csináld, vagy hogy azok a szövegek, amiket te írsz, és mondtam azt, hogy nagyon bele kell Menni, nagyon közel kell menni. Tehát te például megtanultad-e a nyelvet, vagy mennyire tanultad meg a szokásokat? Tehát a közelmenésben benne van-e az, hiszen használod a cigány szavakat, hogy ezeket érted és tudod is és és... Nagyon megtanultam a szokásokat, nagyon együtt tudtam élni, ez minden rendezés, vagy hát filmemre érvényes. Ez a legfontosabb, hogy együtt tudj élni. Tehát ez a jelenlét, ez az együttélés is tulajdonképpen. Még akkor is, hogyha van családod és van saját életed, de hogy amikor ott vagy, akkor érted és érteni akarod, ez hogy. az nem csak a jelentik, Akár holom, hosszabb időszakon hanem... való együtt lét, és az én filmek a nagy része nem úgy néz, hogy leülök, és készítek egy riportot, vagy egy interjút valakivel, hanem egy csomó eseményen részt veszek a kamerámmal együtt, amit már elfogad és szeretem, és, és ignorál is tulajdonképpen a közösség, mert én így vagyok jelen egy kamerával, ez a vagy a csinálnak a feltétele. Hanem az, hogy félelem nélkül és szabadon élik az életüket, aminek én bizonyos egységeit felveszem, vagy jeleneteit, most, hogy nyilván ez a való élet, nem nem megrendezett jelenet, valóság. De a filmben ezek kb. jeleneteként jelenek meg. Megtalálom azokat a valóságos élet folyamban, azokat az egységeket, amiknek már több jelentése van, amikor ezeket egymás mellé teszem. Tehát mondjuk részt egy lakodalman, akkor abban bizonyos pillanatoknak egészen más és több jelentése lehet, mintha amikor ott részt vesz az ember egy lakodalman. És nyilván ahogy egymás mellé teszi az ember ezeket az életegységeket, megnyilvánulásokat, beszélgetéseket. a riportok is olyan, hogy ülünk és beszélgetünk, arról mondjátok el nekem, hogy, hogy hogy van az. És beszélgetünk, beszélgetünk, és ebből nyilván én úgy vágom össze a történetet, ahogy már én megértettem, hogy egyébként hogy működik például ez a hagyomány, már amennyire ezt meg lehet érteni. Mert ezt akartam kérdezni, hogy ugye a márisfély azért nagyon izgalmas, mert az egy dolog, hogy női szemszögből készülődik, egy roma közösségben van, egy archaikus világot mutat be, tehát hogy a kiszabadulásnak, ami neked nagyon fontos, hogy a kiszabadulás történeteket meg, akár a regény, később akár ebben a filmben. Tehát, hogy mennyire ellentmondásos az, hogy egy archaikus közegben mégiscsak ott van az a 21. századi vágy, hogy nőként Egyénként, szabad gondolkodóként valamilyen módon megtartani, de közben mégiscsak tovább lépni. Hát rájön az összes dilemmára, különben, például a bár is éjjel kapcsolatos volt. Én kifejezetten egy feminista nő vagyok, és azt mondom, ugye, hogy együttérzés, meg empátia, azt is mondom, hogy jelenlét, meg részvétel, meg megértés. A legcsodálatosabb dolog például ezen a forgatáson az az alapélményem, hogy én akkor értettem meg, hogy mi az, hogy interkulturalitás, Hogy mit is jelent, szavakkal tudunk, hogy én nem szeretnék etnocentrikus lenni. Tehát én nem gondolom azt, hogy az én kultúrám, az én gondolkodásom anorma, is, még a kiszabadulásról sem gondolhatom ezt. Ez volt a legnehezebb feladat, hogy ebben én megálljam a helyem, és azt hiszem, hogy sikerült ezt a találkozást igazából megmutatni. Tehát én nem azt mondtam, hogy asszonyok, hát hiteket elnyomnak a férfiak, hanem valahogy, ha ők megfogalmaztak valami, olyasmit, ami akár ez az ébredés az elnyomással kapcsolatban, akkor azt hagytam, én nem tiltottam meg, vagy generáltam. De ugyanígy a hagyományal való egységet is igyekeztem megmutatni, mert létező valóság volt. Ez volt a legizgalmasabb, legizgalmasabb és a legnehezebb és a akkor jöjjön Lakatos Mónika, Romanimo, Casai las e iboi. Casai las e iboi, tringészka <Színt> de lesz, táj aqlamla aqlamla am de a száradniaté, kekamol a kekamol, I'm busy Lakatos Mónikát hallották, és Bodhis Krisztával beszélgetünk tovább, azt gondolom, hogy a nyelv az nagyon-nagyon fontos a számodra, nem csak, mint a közösség nyelve, hanem mint az irodalom nyelve, mint a szöveg nyelve, a filmnek a nyelve. Tehát, hogy ez a nyelv, mint hogyha mindent mozgatna nálad, milyen szerepe van a nyelvnek, akár ez legyen a cigány nyelve, amit nagyon sokszor használsz, akár legyen ez a filmnek a nyelve, akár legyen a saját nyelved. Mindig úgy érzem, hogy valamilyen saját nyelvet vagyok kénytelen alkotni, mert hogy ez egy annyira izgalmas dolog. Azt hiszem, volt egy ilyen vitám egy irodalmár hogy de hát mi. Mind, mindegyik egy nyelv, és nem értettem, hogy ezt miért mondja, amikor hát annyiféle nyelv van. És hát az a leggyönyörűbb, ahogy a nyelvben, mint egy ilyen szimbólum halomban, átsugárzik valami a valóságból, ami egyszerre a nyelv által még akár költészet is lehet. Például, hogyha nem értesz egy világot, vagy nem értesz egy beszédstílust. Nagyon sokszor kerültem olyan helyre, például az cigányok itt Békés megyében keverték nagyon sokszor a cigányomat, és nem akkor valamennyit megtanultam cigányul, tényleg néhány alap dolgot. Inkább volt olyan, hogy tudtam úgy öltözni, hogy mellém fordult egy cigány, azt és elkezdett velem cigányok beszélni, és ja, te vagy már tényleg úgy nézel ki, mint egy cigánylány. Tehát, hogy nagyon szerettem ezt a közösséget, meg ezt a stílust, életfelfogást minden, a feminista nőként. Szóval, hogy engem ez izgat igazából, hogy a valóság nyelve, ami nem egy szép irodalmi nyelv, olyan csodálatosan költői, és hogyha ezt én meg tudom mutatni, mert hogyha ugyanúgy, mint ahogy a valóság képei, a való életünk tele van többen, mint a való élet. Több üzenet van egy-egy élet jelenetben, egy-egy történésben, a nyelvben, egy-egy megszólalásban, és nekem az az izgalmas, hogy ezt elemeljem a valóság összes többi lehúzó erejétől, és a fikcióban, és a dokumentumfilmben is, ez, minthogyha a megfelelő helyére kerülne ez Tehát a mondjuk az Isten adóssága, is tehát ez a kétféle nyelv tehát a valóság az Istenadósága, de mondjuk az artista, a az a, vagy a kemény vagy sokkal inkább, mert, mert az vaj. inkább a pandantja. annak, a hogy akkor annak a költészete, Igen. annak egy tükörképe is, de igen. mégis csak egy ilyen lirai tükörképe. Fikcióba a fikcióban folytatása is. Aha. Tehát a ki nem mondott dolgok ott összeállnak másképpen. És igen, inkább folytatása. És azt gondolom, hogy talán már a dokumentumfilmben is még a történések egymás mellé helyezése, kiragadása bizonyos történéseknek a valós időből, és egy más kontextusban egymáshoz helyezése. Úgyhogy azért a valóság valósága ne sérüljön. Ez nagyon fontos cél. Egyébként nekem a fikcióban is fontos cél ez. Hogy ne sérüljön, de ugyanakkor ugye mind a kettő... De ugyanakkor elemelkedik még. Is a egy... kitörésekről szól, a kitörési Igen. vágyakról szól. Igen. Az artistában nagyon lírája mutatkozik meg, miközben ugyanolyan kemény, mint a dokumentumfilmben. Nekem nagyon-nagyon fontos a változásról írni, a változás igényéről. A, a fejlődés szót azért nem szeretem azt mert az is ilyen etnocentrikus, mit mm -hmm. nevezünk fejlődésnek. Neked ez neki az. Valahogy a több létre boldogulás, ilyen szavakat tudnék erre mondani, a, az a változás, ami örömmel töltel és gazdagabbá tesz. A Méltó élet felé vezet. Igen, ezek izgatnak engem, és az a dráma, amikor ezt nem kaphatja meg valaki, vagy a lehetőségét sem kaphatja meg ennek, vagy még csak nem is mert álmodni róla. Nyilván ezért fontos számomra, hogy a marginalitásban, vagy a periférián élőkről, vagy, vagy ezekről a hely, sorshelyzetekről beszél. És egyébként azért a múlt idő, szerintem talán ide kívánkozik, mert egy idő után arra kellett hogy nagyon korlátozott a művész szerepe ebben, és én sokkal többet szeretnék. Én átadtam a kamerát, vagy a hollat is, ha úgy tetszik, és az alkotás eszközzé vált a társadalmi felemelkedésben. Tőleg. Ide térjünk vissza, de előtte megkérem hoztál egy szöveget, hogy azt olvast föl, légy szíves. ez egy készülő regényedből Igen. van. Zero és rúben. Flegmán állnak előttem a kisfiúk és kislányok, leprezetlen kíváncsisággal néznek, és különös kérdéseket tesznek föl. A választ meg se várják. Mit tettél ma? Ki vagy? Hogy hívnak? Honnan jöttél? Meddig maradsz? Mit fogod itt csinálni? Hány testvéred van? Hány éves az anyukád? Neked van fiúd? Engem Rubennek hívnak. Egy elálló fülű, hét éves forma kisfiú toppan elém. Begyősz hozzánk, jó? Megmutatom a tabletemet. Van tabletet, csodálkozom. Nekem van a mobilom, mutatja izzadt tenyerében szorongatott mobiltelefonját az egyik kislány. Most kaptam vissza. Magyarázza a tabletjének történetét. Mert beadtuk azt most, hogy lett pénz, visszakaptam. Zálogba adták, most hozták a családit, a családi pótlékot, úgyhogy ki tudták váltani a telefont, vagy amit éppen be kellett adni, hogy legyen valami kis pénz, elnivaló a gyerekeknek. Igazít el az öreg szajkó. Szajkon kívül a többiek természetesnek tartják, hogy egy nyelvet beszélünk, pedig nem. Csak mondják, és nekem ki kell találnom, mit értenek egy-egy szó alatt, amit másképp használnak, vagy másképp ragoznak, vagy amivel utalnak valamire, valakire. Mindent magyarról magyarra le kell fordítanom. Nem beszélve arról, amikor cigányú beszélnek, abból egy kukocsem sem értek. Anyám testvérétől kaptam, a Lejlától, a születésnapomra, csak nekem van itt ilyen. A kurva, sugja a fülembe egy tíz éves formafiú, néz rám, várja a hatást. Ennek az anyjának a testvére, a Leila. Kurva! Ismétli meg kicsit kifejtősebben. – Velem gyere! – kezdenek teljes erőből húzni egyesek magukkal, de az elálló fülű kisfiú nem enged, megigazítja a haját és a többiekre förmed. – Velem gyön! – a szeme könnyes lesz, annyira bedühödik, amikor néhány nagyobb gyereknek sikerül elszakítania őt tőlem. – Dögöljetek meg, akkor is velem gyön! – az én barátom! – toporzékol. Ökölbe szorul a keze. Legszívesebben elrohanna. Nem teheti, mert akkor ott kellene engem hagynia. Cső, cica, van gazdád? Hajol le hozzám egy kiöltözött 13 évesnek látszó fiú. Kacsint. A kisebbektől jól elkülönülve kigyúr, tetovált fiúk állnak, összeröhögnek. Velem megyek, mert ő hívott először. Mutatok a nagyfülőre. Az bolond, viognak a csapatban áldogáló lányok. Bolond iskolába jár, kukázik. – Hajléktalan! vigyázzom mert óvtvaros! – mondja a továbbra is törleszkedő srác, gúnyosan és magázva, ellenállhatatlanak érzi magát. A többiek folytatják Rúben ócsárlását. – Vissza van maradva! – Nézzed ma! Ez! Tíz éves! – rögdösik a kisfiú a kislányok. – Vigyed Ili házba! Az elállófülű kisfiú rám néz, alig hiszi, amit az előbb mondtam, hogy velem megyek. Letörli a könnyeit. Na, mivel néger, téd a csaj, löki meg erre a bájgunár kamasz. Menjél csak jányom, biztat mámi. Ne is törődjél velük, nem kell. Elindulok a kisfiúval. Megmutatom neked a néni házát, a szellemvillát, mondja. Miért szellemvilla? Mert meghalt a néni. Dehogy, néz rám nevető szemekkel. Hát akkor csak. Félelmetes? Hát, a néni? De hogy már csak a háza, meg a környéke. há. Ottan neked gyufa, nevet a gyerekben fentesen. Hát nem is a háza a félelmetes. Akkor mi? Azni, a bozótos. A bozót féloldalról öleli körbe a telket, amin a ház áll. A ház és a kertje üde, akár egy sziget. Még sose látta ilyet. mondom neki sejtelmesen. Kicsit rájátszok. Szellemvillát? Nem, ilyen mocsok ronda bozótot. Hát én minden nap ezt látom, csóválja a fejét a kisfiú. Ki van száradva, áthatolhatatlan, félelmetes, sorolom. Nézede a teteje mutatja a fiú, mintha most van észre. Hajtások, azt a részt meg éri a nap, állapítom meg. A többi halott, porzong meg. Hogy is hívnak téged, Rubens? kérdezem. Rubens, nevet ki a gyerek. Tya! Az egy festő volt, létező név, mit nevetsz? Ruben, engem Rubennek hívnak. Szép név, bibliai. Te nagyon kitanult vagy. néz rám bizamatlanul. Hány iskolád van neked? Nem értem, válaszolom. Mi az, hogy kitanult? Hogy sokat tanultam? Hát, aztat is, de meg aztat is, hogy rafinát vagy. A kitanultak lenéznek minket. Értem. Akkor nem vagyok kitanult. Rúben sóhajt. Nem akartak megbántani. Te más vagy. Rendes. Megakad a beszélgetésünk, mert valaki közeledik a földúton. A dögös banda, mondja róben Gyön a rudika veje. Egy új jó autó kanyarodik a boltocska mellé. Egy férfi, három nő és karon ülő gyerekeik kászárodnak ki belőle. Szépen fel vannak költözve. A férfi a kocsinak támaszkodik. Rudika kezet fog vele és megöleli. A gyerekek icuhoz szaladnak. A legkisebbet icu kikapja az anyja kezéből és össze-vissza csókolgatja. A Rudiek gyerekei, a jányai, a veje meg az unokák. A Rudika veje a képviselőnk a kisebbségé. Nem itt laknak ezek, hanem bent a városban, ahol a Gábriel van. Milyen, Gábriel? A néni jányának a cipőgyára. És miért nem vitte innen a néni talányok? Kérdezem. Nem akart ez innen elmenni sehova se, vágja rá Rúben. Má úgy, hogy elköltözne. És nem félt itt egyedül? Nincsen egyedül. Mink is itt vagyunk, vágja rá Ruben. Ha éppen erre gondoltam, azok a kigyúrt srácok a mogorban nézésükkel nem túl bizalomgerjesztőek. Ezek? Há, nem bántják, Rúben elpityeredik. Mindenki azt mondja, hogy megölték a nénit. Az idegenektől kell félni. Nem hiába jönnek ide a drogosok. Mi, mink Cs. nem hagytuk volna a nénikét. Szeretett itt lenni a nénike mi közöttünk. Megszerette a gyerekeket is. Jaj, nénike, nénike, de megijesztetted a kis Rubent. Ugye Ész még? Ugye élsz még? Szeretlek, öleli hirtelen át a derekam. Neked hoztam. Adom Rubennek a nélonzaskot, amit eddig szorongattam. Ruben kikapja a kezemből, belenéz. Gyá, zsír! Kiveszi a három dekás vajat, amit a panzió reggeliző asztaláról hoztam. Vaj, javítom ki, a szállodából. Elcsortad! Néz rám kerek szemekkel a kisfiú. Hát, elbizonyítanodom, nekünk lett végül is kirakva minden. Tíz vaj, számogatja Ruben. Mennyilek vár? Ez meg mi ez a kockás? Mész? vágom le gyorsan, hogy eltereljem a beszélgetést a lopásról. De Ruben rám sem hederít. Egyben lenyel egy egész kis kocka teavajat, zsíros képpel és kézzel tépi a lekváros dobozka fóliáját. Nekiesik egymás után mindegyiknek. maradéktalanul kinyelje a doboszkából a lekvárt, a szemetet elhajítja. Már magunk mögött hagytuk a szellemillát, és lassan visszaérünk a táborba. Ruben veszettül éhes lehetett. Már nem az jányom, tolja a váratlanul a pipája szállát az orrom alá. Mert életez? Nem. Azért mondom. Jaj, mi van már veled, he, mit panaszkodol, more, rángatja meg Róza Mámi Trudika. Hát a tévétől jöttek, nem? Van, akinek el kell mondani, meg kell tudni a világnak, hogyan szenvedünk. Nyá, ja, Róza Mámi, kezdi már, elégedetlenkedik Rubán. Hát sztár lett már maga, az egész világ magát nézi a Youtube-én. Aztán peckesen kihúzza magát, letördi a könnyeit. Most én jövök, nyúl a kameráért. Na, adjad ide azt a kamarát testvérem, hadd csináljak már egy videót mondja határozottan, és a vlogger barátom elé áll. Durr-merzse, <Szorítan> Lume-tára meşunea-sze Vindu-vace bubuia-sze Lume-tára meşunea-sze Lume-tára ezt nostru them Krisztal olvasott fel egy rövidebb részletet készülő regényéből, és utána ezt a gyönyörű dalt a a könyörgést hallottuk, és akkor folytatjuk a beszélgetést Krisztával. Tehát ugye a hétes program az, az megszűnt, tehát ott hosszú ideig évekig volt egy művészeti alkotábor, meg nagyon sokáig, és amikor utaltál arra, hogy ott voltál hosszabb, rövidebb ideig, ez főleg ez a terület volt. De van helyette um, van helyed alapítvány, ami egy picit más mert hogy alkotótársak vannak benne, mert hogy amit mondtál, hogy a művészet az picit máshogy működik, mint amit ott kipróbáltál. Tehát mitől lett más az alapítvány? Igazából inkább úgy mondanám, most kivételesen kijavítalak, mert eddig mindig a folytatás mondtad, és minden folytatás. Tehát ami a 7-esbe volt, az egészen rendszerré tudott állni. Tehát ott az alkotásban és az alkotó táborból uh, indultunk ki, de ott egy közösségépítés történt, és 2011 12 ből már létrejött az alapítvány, azért mert uh, ott akkor már sikerült külső forrásokat is találni, addig ilyen adományokból megönkéntes mm és barátaimmal, és önkéntesekkel csináltuk ezt a programot. Ott emiatt a pénzforrás lehetőség miatt koncentráltan mindent meg tudtunk valósítani, ami felmerült, fürdőházépítés, közösségi terek, kiskert, de ezt együtt már a helyiekkel, mert addigra már egy olyan viszony alakult ki, hihetetlen időszak volt. És azért a folytatása nem csak azért, mert a Van Alapítvány él tovább és működteti tovább, hanem nagyon fontos volt, hogy Ózdon például, de egész országban 16 szegregátum van, és 5 szegregált iskolába járnak a roma hátrányos helyzet gyerekek, és 200 százalékuk tud tovább tanulni, és a szegregátumokban élők 70 százaléka, meg hetedikbe abba adja az iskolát, és gyakorlatilag funkcionális analfabétel, és onnan küzdelem, merő küzdelem az élet. A nyomor állandóan újra termelődik. És az volt a cél, hogy egy olyan rendszert, vagy az én célom addigra már, hogy egy olyan rendszert a gyakorlatban, a terepen, a konkrét problémák és válaszokra, megoldásokra, találva felépíteni egy olyan rendszert, ami ezt az ördögítkört képes megszakítani. És ebben az alkotásnak is nagyon nagy szerepe van, mint képessétételnek, hogy képes vagy rá, képes vagy magad megmutatni, te is, nem kell ahhoz művésznek lenni, lehetsz művész is, de az alkotásban hatalmas nagy erő van ilyen szempontból. De ez egy oktatásfókuszú, és először most a, van egy valahelyi stúdió nevű programunk, ez nem egy program, ez egy intézményt képzelje el, ahol általános iskolás korába bekerül a Gyerek, a családjával együtt egy holisztikus szolgáltatás rendszeren keresztül elviszük a felvételig, felvételizik, bekerül középiskolába, és most a bennmaradását is támogatjuk. És most Budapesten rétőlt a Vanhelyes Stúdió, Plus, mert egy csomó gyerekünk már Budapesten is tovább. AKG-ba, AKG uh... Lauderbe, Valdorfiskolába, van aki szakiskolába, és itt egy teljesen másfajta gondoskodás van szükségük, ők is ózdi gyerekek. Itt az a lényeg, hogy végigmész egy védett rendszeren, ahol a hiányok lassan pótlódnak. Nem maradt ki 20 év az életedből, hogy nagy nehezen átküzdöd magad. Most mondta egy reformos, roma szakkolégista, fiú, aki ilyen helyről jön, hogy támogatás morzságból próbáltam előrébb jutni. És hogy milyen fantasztikus, hogy ti ezt majd most meg fogjátok adni. És ez egy modell, tehát így kellene csinálni. Most fogjuk nyitni a csaléda stúdiónkat, ahol nulla éves kortól foglalkozunk a gyerekekkel. Tehát aki ebben a rendszerbe bekerül, Bele az is amikor megszületik. Megkap minden szolgáltatást az anyuka, a szülő, ami hiányzik. De az élelmezéstől kezdve a a védőnői gondoskodás gyakorlatán át, amit nyilván külső szolgáltatások, de hogy, hogy ezek szisztematikusan benne legyenek, óvodai előkészítő a kis testvérnek. szeretnénk ez egy óvodát és egy iskolát is építeni? Ez mondjuk ilyen 2039-ig van megtervezve ez a történet, hogy az első nagymennyiségű ember ezt végigjárhassa. Jön az egyetemről és pályára áll, és mindenkinek sokkal könnyebb lesz utána, mert nyilván már nem az ő gyerekei kerülnek be maximum munkatársként a rendszerbe, hanem egyre többen jöhetnek be, akik tényleg Helyzetűek, és rászorulnak erre a gondoskodásra vagy együttműködésre inkább, mert ez tényleg egy együttműködés, illetve mi is mindent megtanulunk tulajdonképpen ez az idő alatt, ami fölmerülhet egy ilyen munka folyamán. Mert azért hiába vannak sporadikusan és fragmentáltan projektek, másfél évig törekvések, nincsen összefűzött, szisztematikus, tudatosan felépített és alulról felépített ilyen rendszer. Fantasztikus munkatársaim vannak, akik ezt már tudják remekül működtetni bizonyos egységeit és Egyre jobban fejlődhetünk. Ennek egy megmutatása, vagy bemutatása, tehát a Van helyed Alapítványnak egy bemutatása, egy olyan szerzői ested, ahol úgy lépsz hogy már azokkal a tanítványokkal, vagy a tanítványaiddal. Igen, ők stúdiós növendékek, akik például egy irodalmi vannak. Úgy nevezném azt, hogy mindaz, amiről eddig beszélgettünk, az ott élőben megnézhető, hogyan működik ez. Pontosan, mi történik egyébként? Pontosan, ez egy esten. sorozat. Február 21-én a három lesz a harmadik része, 6 órától. KBU 8-ig, és most a, a ez a munkáim köré szerveződő sorozat. Tehát nyilván a regények, a filmek, most a versek következnek, Karafijá, Torsi lesz a moderátor, és a tanítványaim hoznak a mi irodalmi műhelyünkből, a Vanhelyedes Irodalmi Műhelyből saját műveket is, amelyek valamennyire reflektálnak rá is, az egész programra. Hát Annyira reflektálnak, saját... nem, hogy én vezettem ezt az irodalmi Aha. műhely, de ez egy ők teljesen önálló dolgokat hoznak, csak azt gondoltam, hogy igen, így működik az én életem, így működik a munkám, és így kapcsolódnak össze a dolgok és szerintem ez nagyszerű, és ez egy nagy szinergia, nagy erő, és ezt szeretnénk estéről estére megmutatni. A munkáim, a témák, amikről szólnak ezek a munkák, és a most felnövekvő generáció, akik ebben a rendszerben azt hiszem, hogy méltó élet felé, és, és sokkal méltóbb élet felé haladnak, mint ahonnan jöttek. Tehát február 21-én, 21, a három hullóban, a hatta. irodalmi műhelyes tanítványokkal, és akkor hallgassuk meg a Kácsó Díló című filmzenéjét Tutti Frutti Tekelász. Köszönöm, Gácsodílo című filmzenéjét hallották, és akkor még egy nagyon pici időnk maradt arra, hogy beszélgessünk a zenéről. Egy kakuktojás tojás lesz majd, amit a beszélgetésük végén a bejonsz. Ez az összes többi, az nagyon erősen kötődik mindahhoz. Akár a Gácsodílo, akár a Paja be, akár a Lakatos Monika, hogy mind-mind-mind a cigány kultúrához kapcsolódik. Igen, de mint mondtam, hogy egyéb más marginalitás és egyéb ügyek is foglalkoztatak engem, és az LP úgy kapcsolódik ehhez, ő egy, egy ugye a nek is, meg másoknak is írt ö, ö, dalszöveget is, meg zenét is. Itt ő maga adja elő, a LP azért egy izgalmas figura, mert ő egy, egy nő, aki meleg, felvállaltan az, és úgy néz ki, mint egy transnemű, illetve úgy néz ki, mint egy fiatal tínédzser fiú, és abszolút gyönyörűen felvállalja az ő másságát, és nekem ez nagyon-nagyon fontos Egyrészt a nők helyzete és a gender szempont, úgyhogy abszolút illik, nem, nem olyan kakuktojás, tojás, csak, csak a mostani központban tényleg hátságos helyzetű roma emberek vannak az én közelembe, és velük foglalkozom, de ez a kérdés, ez, ez természetesen továbbra is foglalkoztat, és fontosnak tartom, és az emancipációt fontosnak tartom egyáltalán, és ebbe ez is beletartozik. L.P.B. Jonsz haló. up a fight they didn't even make a sound i found a way to let you in but i never really had a doubt. Hallottok a halót, Bódis Kriszta volt a vendégem, Bódis Kriszta író, rendező, felolvasott egy rövid részt a születő regényéből, illetve hozta azokat a zenéket, vagy azoknak a zenéknek egy részét, amelyek számára meghatározóak. A jövő héten a Magyar Szép Napjának alkalmából a műsorunkban elhangzott legjobb prózai szövegekből fogunk válogatást adni. Két hét múlva pedig Szegő János várja önöket. Addig is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Belső közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.